Fidin hizkuntzak karriko dizkigu zu, kreoleren antzekoak, baina ez az Bai. Azraitezen, zer den esplikatzen ez? Fidin bat, izkuntza bai. bat. Baina, bueno, pidgin izena jasotzen dute, baina beste izen batzuk ere maten zaizkio, eh? Adibidez, lingua franca izena ere eman zaio hauelako komunikazio sistemei, yes? eh? Eta hauek duten ezagarria, da, eh, zelan baitz gramatikari gabeko hizkuntzak direla, eh? Itz andanak dira. Itz akartu eta bata bestearen ondoti josi nahi duzun moduan eta horrekin komunikatzen zara. Hura, hmm. beraz, e, teknikoki nolabait esateko, e hizkuntzalariontzako ez dira egiazko giza hiztzak, baizik eta komunikazio sistema batzuk giza hiztunen atal nagusi bat e, ez dutenak, aisu zen ere gramatikarik edo egiturarik ez dutenak. Hoiak uh -huh. lirateke pitxinak. Bueno, eta eta nor egiten du edo No hasortu no zertarako eta baderez batera gramatikarik gabeko hizkuntza hauek, bai? Bera, eh, beti esaten dut modurik erresena pentsatzeko pitxin bat zer den da, danak txikitaz ikusi ditugu Tartzanen pelikula zarrak bai. Tartzanek zeukan hitz egiteko modura jo Tartzan, Tu, Jane, eta horrela, uh -huh. Tartzanek erabiltzen zituen hitz solte hoiek. bueno ba, horren antzadu pidzin batek uh -huh. edo beste adibide bat izan liteke imagina dezagun joaten garela gu orain, Islandiara Islandiararik hitz egiten ez dugula eta Islandiar talde batekin nolabait bueno, suertatzen gara, hor ba, hilabeteak eta hilabeteak igaro behar ditugula eta alkarren artean komunikatzeko e, pizin bat sortuko genuke ziurrenik gau da, euskalitz batzuk erabiliko genituzke islandi hitz batuz batzuk baina ez genuke erabiliko adibidez, ba, aditzaren kombustadurari gedolako gozarik ez genuke erabiliko mm -hmm. eta, Esaten daba indio zitzaitea Ba, bueno, hori arraz Zakeria utzada, eh? hori adibide hori ez nuke eh, jarriko, ah, bueno. ze espaniozango dizo ze gaitxik, eh? ze baitari oituta gaude, bintzat, bueno, gure dadeko agarenak, bueno, nire dadeko agarenak txikita, zineko horatzen ari sondarruko zine peskan ikusten ituela, igandero, eh, bakeroak eta indioak, ez? Eta indioek sarritan hitz egiten zuten, horrela, jo, comer, tu, to, zentado, zer, horrela, ez? Eta eh, irudi hartzen genuen indiarrek horrela hitz egiten zutela, bizkaba motelak zirelako edo, Hordion eh indieek egiaezki bezala itze egiten dute izatekotan eh izateko e, guk egingo genukeen gauza bera egiten ibiliko ziren irudi hoietan edo pelikula hoietan nik uste dut pelikula hoietan iragarri naizena zen indiearren hizkuntzak ez direla benetako hizkuntzak horitik ez nituzkenik adibidez erabillera diferente bate matematzen sitzaienez edo edo besterik gabe aurrak hizketan ikasten direnean e, ikasten hasten direnean ere horrela iritzen dira ez edo guk geu hizkuntza e... bat jakin gabe, non baitera joan, eta, bueno, piskagat horrela baliatzen gara, ez? Aurrak aparte jarriko nintuzkenik, ez nintuzke pidzinaren taldean sartuko, baina adibideetara joanaz, eh, eta nik nahi jarri dut, eh, gu Euskaldun talde bat, Islandiara joango bagina, da Islandiar batzuekin bilduko bagina, zain zuzen ere, hori historian gertatu izan da, eh? eta A, ori, ori dugu, gertatu da ai, eta hori dugu, benetako pidzin baten adibidea, etxekuan, hola esateko, eta hori ekarri nahi nuen ona, oso politia dalako baitare, eta hori da, e, bueno, Jendeak dakien bezala amala o amabos garren mendean e, ba, euskal arrantzaleak balea bila, joan ziren, geroz eta urrunago, balea bizkaien zizbeinakatu eta gero, geroz eta urrunago joan ziren eta ikutu zituzten lurraldeen artean Islandia bazen eta e, nola maiz joaten ziren Islandiara eta Islandiarrekin komertzio-merkataritza harremanak zeuskaten, ba, komunikatu behar zuten zelan edo alan. Eh? Eta euskaldunek berez etzekiten Islandiararik eta Islandiarrek etzekiten e, berez euskararik. Eh? Eta orduan, e, pentsatzen da, mazazpigarren mendearen aldera, bazegoela, garai jartarako bazegoela, horrelako pidzin e, nahiko erabakitzu bat, eta horrek, e, eta hori da Aztar nakutzi Hau, hau gertaziteken, historien gauz asko gertatzen dira, eta gero ez dute astarren ikusten, beraz ez dago jakiterik hori gertatu denik. Baina, e, Islandiera, Euskara, Pidzin, honen, kasuan, ba, e, nola, Iskribo batzuk aurkitu ziren Dehen izeneko Nicolas Dehen izeneko izkuntzalari horlandez batek aurkitu zituen izkribu batzuk, edo bueno liburu baten atzekaldea zen, baino detaile dan esgaraz hartuko, mila beratzeren daugeta masa espian, ez? Eda geroz, horra agertzen diren hitzak eta e, aztertu izan dira eta horri buruz e, ikerkuntzak egin izan dira, ez? Da orduan ba, adibide batzuk emateko, hemen beti oso denbora gutxi dakagu, tanik ustotan politxak direla, eh. A ber, ba, izan esan? Da, Eta dira, e, dirudien hemen ematen zen iztegitxo bat ematen zen, ez? Eta iztegitxo hortan agertzen dira e, Islandierazko e, formak eta gero berez pizinontan nola esaten ziren gauzak. Eta nik uste euskaldun batek ulertuko e, lituzkeela, oietako asko. Adibidez, jantzu kaka, hori da, hemen agertzen den bat, e, edo adibidez. Eta eta hori euskaraz, jan, jan ezazu? Kaka, e, hau pijina da, pijinean antzadan ez asarratzen zirenean, eta pentsatzen nire euskaldunak asarratuko zirenda jantzukaka agertzen da pijin honen e, iztegien baina ikus dezazun gauzak nastatzen direla baitare, hau da, baitare izlandi erasko gauzak agertzen direla ba, e, esan batek esan dezake zumbat galtzardia for eh? hau nire euskera ezta fiatu behar, hor eh? erosketetan ari direla Ba, jakin nahi baduzu galtzardi batek zema baliu duen galdezenezaken zumbat galtzardia for. Haxe uh -huh. da for hori da eh, Islandiarako marka bat. Uh -huh. Edo adibidez, eh, baziran eh, oso beste polita direnak badira hemen irratitik esan ezin ditzak edanak sinistuela ez beraz ez uh ditut -huh. esango, baina bada hemen daiez beste bat. For you mala gizuna. Eh, dauda zuretzat gizon gaiztoa. Uh, nask eta hortxi ikusten ja, mm -hmm. da garbi asko bai, naskatzen direna dira hitz solteak, baina mm -hmm. ikusten duzun bezala inon ezta aditzik e, agertzen mm -hmm. adibidez, forju mala gizunaren itzulpena Islandieraz horrek hartzen duen itzulpena da, gizon gaiztoa zara, eh? yeah. baina ikusten duzunez e, beraz forman zara ezta inondik agertzen, mm -hmm. Mm -hmm. eda horrelako adibidez, bat zeukaten hola e, otoit txiki bat, onela esaten zuena Kris Maria presenta for me valia for me presenta for you bustana mm? eta honek eh, antza denez izan da izuena zen Kristok eta Mariak balea ematen badidate emango dizut bustana Uh -huh. ez? Aditzak ez dira berez zagertzen uh -huh. Uh -huh. Eta dirudien ez pijin Hau, e, nahiko iraunkorra izan zen Hau da, e, izkriburen baten hiztegitxo bat idaztera heldu baldin bazen inor Horrek esan nahi zuen egiazki Konmerkataritzarako erabiltzen zen Pijin bat zela Baina horrez dira amaitzen Euskarak eman dituen pitxinak eta badira dira, nire ustez, e, arri, ar, bueno, arrigarriago diren adibideak, eta haiek dira, e, bari, Euskaldun arrantzale hauek, Islandiara joan, eta geroz eta iparralderago joan ziren, eta jakina da ternuara zirela es? Bai. Hori, ja, lehenengo balearekin da gero makailoa. Makailoa bai. bai. eta ara, bai. Eta han ere sortu zuten. Anere, karo, han ere, karo, zehen derekin e, topo egin zuten Euskaldun hauek, mikmak indiarrekin topo egin zuten. Mikmak tribuko indiarrekin topo eitzen zuten. Eta, bueno, euskaldunak arazi joazen berez e, kostaldean, ondartzetan e, egoten ziren besterik gabe itsauketan hoiek e, imperio berri bat sortzeko asmorik eta euren interesa Indiokin zeukaten harremana berriz ere merkataritzakoa zen. Hanba janaria behardugu, nikao ematen dizut, zukao ematen dizu, eh? Eta hor ere e, sortu zen horrelako e, Pidzin bat, eta horren frogak, horrez daukagu hiztegitxo bat, e, ez dauzkagu, e, Islandiera Euskara Pidzinak dizkigun bezalako zantzuak, baina, e, bajakin badakigu, mila ber, bosteunda berrogeta bian, hama zeigarren bendean, Jack Cartier izeneko esploratzaile frantzes bat, elduzela San Lorenz e, badiara. Eta berak dioenez, hango indiarrek, Euskeraren antzeko zerbait hitz egiten zuten. Horia berak esaten zuena, eh? bai. Gerora jakin duguna da Indiara haiek frantsesa ikustean, hauda gizon zuri bat ikustean, bai. E, erabiltzen hasi zirela. Man. Eta horregaitik eh, kartierronek sumatu zituen hor zeinbat zenbait eh, euskal hitz, eh? Edo bero handuago ere 15711 amaik, garrenean Esteban de Garibaik bere obretan jasotzen du historia hau, ez Ameriketan badirela euskaraz hitz egiten duten indiarrak. Egiazki gertatzen ari zena zen eh Mikmak, tribuko indiarrek europarrak agertzen ziren guztietan pidine hau erabiltzen hasten zirela zergatik eurek uste zutelako mm. europarren hizkuntza zela pija hau eh ja. eskalduneekin sortutako piji hau eta hor bad adibiderik ba gertatzen dena da hitzetan oso gauza gutxi utzi duela baina eta eta danak pizka bat uh, da zalantzaezkoak eh baina emango dizut bat nahiko eh, bueno politxa irutze niri bada hor hitz eh, bat E, izen bat, 1612an lehengo aldiz e, jasozena eta hor izan Zurikoa, Zurikoa, eh, eta Ameriketan jasozen Zurikoa. Eta horrela irakurtzen baduzu, ba, ematen du e, algonkiar familiako hitz bat izan zitekeela, eh, bezelako zerbait. Baina dirudienez, hitz horren etimologiak edo hitz horren jatorria Zurikoa da. Hmm? eta nahi. nahi du zurien hizkuntza beraz zurikoa e, izena bazegoen izkera bat e, izendatzeko eta dirudienez hori zen zurikoa hitzetik e, zetorren deitura bat eta zurien hizkuntza adierazi zuena uhum. eta adibidez badira m, detalle bada gendea hortan ibili izan dena eta adibidez bada liburu bat Amerikako ingelesaren historia egiten duena eta hor esaten da E, euskararekin sortutako pigeongin hauek utzi dutela eh, arrastorik Ameriketako ingelesean, baina zoritzarrezze eh, dato gehiago zuikoa hau ez gehiagoko datorik ez dute. Lortu adibide gehiagorik ez dago. Bueno, ba, nik ustu dut hizkuntza e, e, pidinak aipatu genituen aurrekoan, eta ura ulertzeko adina e, azalpen eman duzula ze hoiek e, bueno, ba, mazazpigarren mendeko kontuak, eta horrela dira e, esan dugu gaur egungo adibideola zuzenik ez dago, ez? Hombre, gaur egun badira pidinak, gertatzen dana da, Euskarak ez dituela sortu, eh? Eta... Baina badira, badira pidinak bizirek, eh? Iparraldeko itsasoan adibidez, bada, norska, deitzen then pigeon merkataritzako e, itxasketako pidzin bat da, eta horrek urteak eta urteak dauzka, adibidez, orain badira e, pidzin asko horreindik bizirik eta sortzen dira berriak guztutan hitz egiten ari garela, zi horrein nik nonbait pidzin txiki ba sortzen ari da, behar bada ebeterako bakarrik iraungo duena e, pidzinako zo gauza frajilak dira e. uh -huh. e, sortu azkar desangartu ere agian bai da, erabileraren arabera uh -huh. ja. adibidez izan uh -huh. dire euskara pidzin hau, irabili izan zen mendetan zehar, baino, e, merkataritzarrema hori galduzenean, bueno, ba, pitzina bera ere desagertu zen. Eta pentsatzen dut, erabiliaren erabiliaz, konplexutzen dela ez? Ba, ez pentsa, ez... konplexutzen direnik, ez, ez, eh? pentsa hori gertatzen denik. Hain zen ere, pitzinekin pizinek, e, gertatzen den gauza bat, da, no zanabarmen bat nahi dut. beti beti direla horrela hitz handenak, egiturari, gramatikarik, aditzjokorik eta aditzikitateen hizkuntzak. Its berriak eransten joango dira. Hori da. baina hori baina egitura aldetik batera kompletro, komplikatu gabe. Beti esaten unenik zera Perlekin osatutako eh, eskumuturreko bat, edo eskuturreko mm -hmm. putxera bat, edo olako zerbait, eskumuturreko zan du, baina eskuturreko zan nahi gauza bai. eh, bat kauzabat, bat, bata bestearen atzetik. Eta izan ere, ez dago hitzak pilatzen dituzunean, ez dago orden finkorik, ez eh? dago nahi, nahi duzun modura antola ez hitzak. Eh? eta bakoitzak antolatzen ditu normalean bere jaiotzetiko hizkuntzaren arabera, baina ez dago, ez dago legerik, ez dago itzordenik, ez. Eh? Mm -hmm. Berez, eh, lortu behar duzuna da besteak ulertzea. Eh, besterik ez eh, Eta ez dakit ustudia den Moramaitzen ari den bai, bai, bai, bai txiki poliz bat Eta horrekin amaitu nahi Bai e, San Ameriketako pizinetatik oso datu egitxida kagula Baina bat oso politxa irutu zait Zal antzaskoa da, eh, baina hor dago Eta da migmak e, indiarren lurraldeetan Bada antzadan ez e, Eskuminak Deitzen den herri bat Baina ba. Eta izan ere, e, mila urtearen inguruan, e, diru hor e, kontaktuak izan ziren hain zuzen ere leku hortan. Beraz, e, Baker, Peter Rolandako Holandako e, jakintxu batek e, dioenez, e, berak esaten du litekeena da eskuminak deitzen zen leku hori izatea e, nola bait, e, elkartzen ziren lekuaren deitura, eh? eta horregatik izatea, kaixo eta agur, eh? mm -hmm, Hora, elkartzen mm -hmm. ziren lekuan e, e, e, izena izatea, eta horregatik jaso izana eskuminak, Meida. izen bat baino. Ez egiazki egia den, baino, batzutan egia ez diren historio batzuk, eh? kaltegarriak ez direnean bintzat gordetzea ere politik. Komeni da.